Puncte de reflexie. Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Continuăm ediția matinală de miercuri, 22 octombrie. Invitatul ediției este colegul jurnalist Arcadie Gherasim. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! În mod obișnuit ne vom referi la cele mai importante evenimente politice și nu numai de ultimă oră. Zic nu numai pentru că, tot aici voi reaminti, ieri în ediția forumului radio l ați avut invitat pe ministrul agriculturii, Vasile Bumacov. Am avut și un rezumat în această dimineață la cele ediții, am văzut și întrebările pe care le-au adresat ascultătorii noștri ministrului agriculturii. Ați vorbit în special despre compensațiile la mere urma ultimelor informații pentru că guvernul nu a putut face față promisiunilor anterioare pentru că hotărâse în septembrie să se poată compensa până la 60.000 de tone de mere, dar volumul solicitărilor a depășit cu mult cifra planificată de guvern. Volumul compensației solicitat de producătorii de mere depășește mărimea fondului prevăzut de guvern pentru a acoperi pierderile cauzate de embargoul impus de Federația Rusă, amintit și ieri la noi emisiune Vasile Bumakov, precizând că producătorii au solicitat compensații pentru un volum de peste 100.000 de tone de mere de vară, în condițiile în care, spuneam, hotărârea de guvern a acoperat doar 80.000 de tone. Cu consințământul agricultorilor, cabinetul de miniștri ar putea lua decizia să deburseze cele 138 de milioane de lei prevăzute pentru compensații, bani care să fie repartizați în mod egal producătorilor de mere, astfel că pe parcursul următoarelor luni, guvernul ar putea obține restul sumei pentru a achita cealaltă parte a compensației. Domnule Grasim, vi se par optimist aceste prognoze ale ministrului Bumacov? S-a luat în calcul uh, o roadă optimală care ar putea să fie obținută în acest an. Prefer uh, la merele de vremi, merele de vară, care tradițional merg la, la suc, care nu sunt exportate. 60 de tone și pentru a, a compensa uh, 1,50 uh, și respectiv 60 de bani câte de, de cât întreprinderi procesatoare astfel că să aibă venit e, la un kilo, la kilogram de 10 bănuți e, producătorul de mere Guvernul a reprezentat suma respectivă, o, sumă, e, o, o anumită sumă. Bun, până la urmă, la fabricile de procesare, spun producătorii de mere au fost expediate, au fost livrate peste 100.000 de tone de mere și adică că acești bani nu ajung. Au semnalat acest lucru și unele organizații de profil care afirmă că reprezintă producători producătorii agricoli. Acum au loc verificări pentru că unele unități economice au livrat nu tocmai conform legii, în baza unui facturi, ci și în baza unor, con, unor contracte, ceea ce ne contravine legislația, uh, au mai fost aduse și mere alături de cel de, de vară și de toamnă de pe jos și de semivară, semitoamnă, adică s-a calculat suma pentru merile de vară. Acum de ce să nu folosească această oportunitate unii producători agricoli, unii producători de mere. Deci e vorba și de calitatea ca să, produsului. Nu e vorba, nu e vorba de că au pus acolo uh -huh. și uh, alte, uh, alte mere care se coc mai târziu și nu intră în categoria celor, sub, uh, celor compensate. Păi de asta e? spunem. Celor compensate nu. și astfel uh, au zis de ce sunt uh, un chicuș. Deci hai să mai dăm și mere de pe jos de, de toamnă ca, ca să obținem niște, niște compensații oricum le dăm la porci. Iată, cam și lucrurile astea s-au întâmplat. Însă, guvernul și producătorii agricole au ajuns la o înțelegere ca să le compenseze tuturor, nu con leu 50, ci con leu. Cealaltă parte, 50, ce, ca să nu fie discriminare. Pentru că se întâmplă, cum spunea și domnul Bumacov, că 60 de tone au venit... Cel care a adus 60.000 tone a primit compensare, cel care a adus 69.000 tone nu a primit. După sistemul primul venit primul să. Da, nu a primit. Un sistem a... anulat acum. Deci a... guvernul acum urmează să-și modifice hotărârea. Uh -huh. Iar ceilalți 50 de bani urmează să fie plătiți după, după anul nou, cred că, e, o, pentru că există o înțelegere cu Banca Mondială urmează doar guvernul să miște mai repede, să facă de respective, care ar putea să acorde, repugimă, două 10 milioane de, de dolari ca și problema se va rezolva așa cum s-a rezolvat cu compensarea pierderilor pentru porumb, dacă se amintești, după secita din 2012, când s-a compensat porumbul, mai târziu un pic și, și oamenii au primit niște, niște bani. Iată, asta e situația cu aceste compensări. Deci, guvernul este și ministerul deci sunt într-un contact Și probabil că Este așa o înțelegere Pentru a depăși această stare Foarte și foarte complicată Pentru producătorii de fructe din Republica Moldova Altceva că unele Formațiuni care îi reprezintă Pe acești Producători Fermieri văzut domnul Cosarciu, pe domnul Sliusar care, Deci fac campanie electorală Pentru că sunt pe listele partidilor, sau reprezint partidelor popular și altele, și fac campanie electorală, încercând să obțină dividente din, din uh, această stare grea a pămicultorului și presând guvernul, dați-le bani. Știind foarte bine că a fost și unul ministru și altul, uh, deci uh, nu e băiat prost, știu foarte bine că guvernul nu prea are bani acum și nici nu poate să ia banii de undeva, pentru că parlamentul nu, nu, nu este funcțional și nu pot fi făcute amendamente la buget. Cei ce s a făcut amendamente la buget este uh, pentru această sumă și a sumat guvernul, de fapt. Acum nu mai poți face amendamente la buget. Și știu foarte bine acest, acest, acest lucru, și se pedalează pe, pe campanie electorală și, mă rog, treaba lor. Poronii face, spune că Republica Moldova moare, ăștia spun că agricultura moare, este campanie electorală și înțelegem acest lucru. Dar oricum, situația este foarte și foarte complicată. Și deci, acest lucru deci trebuie să impună actualul guvern, viitorul guvern, să. realizezi o revoluție în agricultură. Eu am văzut mai multe proiecte, da. proiecte electorale, economice, a lansat și PD-ul un proiect economic. Dacă e să implementăm proiectul economic al PD-ului, vor rămâne la unul fără buget de stat, pentru că ei mai iartă pe toți de impozite de, de tot iartă. Le dă 10.000 de dolari tinerilor, nu știu, să ia din Ederveist sau de une, din la Plohătniuc, din fundații, care deci ar să mă refer mai, mai jos la, la ce ce fac ei, dar pe scurt, și în cadrul legii. Problema este că trebuie să se facă această revoluție, aș spune eu, agroindustrială, pentru că șansa noastră, în Diviziunea Internețională și am scris un comentariu, și am mai scris un comentariu, și am mai spus -o că ăsta, este industrializarea Republicii Moldova pe baza materiei prime pe care o avem și a, a, factorul uman care le avem e vorba de agro de agricultură una dintre problemele actuale din domeniul agriculturii semnalate de altfel mai mult din de fermierii din centrul și sudul Republicii se dacă. așa mai rupe plugul pământul. Dacă s-a mai arat pe la nord, se spune că nu vom avea arat de toamnă. S-a arat la nord, s-a arat da? bine la nord și la centru. S-a arat și s-a semănat deja și acum cei care au semănat în sol uh, uscat, uh, grăul de toamnă, cred că se bucură pentru că uh, această ploiță și poate a dat Dumnezeu și va mai ploa și zilele o să fie foarte și foarte benefică astfel că ca să avem grâul de toamnă și să nu fie compromis. Cred că această ploiță deja este, este salvatoare pentru uh, fermierii, pentru agricultorii care au semnat uh, grâul de toamnă. Vă reamintesc că suntem în uh, campanie electorală, nu au început încă dezbaterile în instituțiile uh, de radio și TV. Uh, adept, reamintesc că a lansat uh, ieri într-o conferință de presă și portalul alegeri.md care prezintă date privind scrutinul parlamentar din 30 noiembrie aflăm acolo informații generale despre alegeri despre ultimele modific modificări operate la codul electoral informații referitoare la ziua votării și campaniei electorale, chiar putem uh, găsi informații și despre primii 16 concurenți înregistrație la Comisia Electorală Centrală în vederea participării la alegerile parlamentare din 30 noiembrie Azi, la ora 11, în curând, Consiliul Național al Longeurilor, Cel Național pentru Participare, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corectă, Alte Asociații Obștești vor organiza o acțiune publică în memoria în angajamentelor clasei politice față de democrația, pluralismul și sănătatea societății ulterior o altă coaliție controlul civic alegeri 2014 va prezenta rezultatele unui nou raport de monitorizare a campaniei electorale anterioarele rapoarte au arătat că partidele politice s-au lansat în acțiuni electorale înainte de termen pentru că nu e tocmai perfectă legislația Republicii Moldova s semnalat... Legislația e perfectă, deci legislația nu funcționează. Procurorul general, probabil, că e în concediu în Republica Moldova și o să mă refer și la treaba asta. Da, și au fost semnalate și cazuri de corupere a legătorilor deja, ceea ce e o problemă în Republica Moldova, ori de câte ori ne pomenim în fața unor campanii electorale. Este bine că societatea civilă s-a inclus atât de activ și masiv de data aceasta în monitorizarea campaniei electorale, pentru că într-adevăr, campania electorale democratică în Republica Moldova este uh, aproape compromisă. Uh, eu voi porni de la un fapt. Ucraina. De unezi uh, sute de cetățeni ucrainieni din regiunea Odessa au blocat uh, un traseu în semn de protest împotriva corupirii alegătorilor de către politicieni. Îți imaginezi așa ceva la noi? Blocheze traseul central uh, ca să proteze împotriva faptului că vin alegătorii cu macaroane și pe ochi și în sacoșe și cu bani, câte 100 de lei la pensionari câte 150 de lei la pedagogii Și de ce nu ne-am imaginat dacă ar fi o inițiativă serioasă a unor organizații non-guvernamentale? S-au săturat deja foarte mulți ucraineni de haosul Ei plătesc cu vieți omenești în fiecare zi pentru opțiunea europeană Noi ne plătim cu nimic numai cu vorbe Deocamdată cetățenii moldoveni, și bine că e pace, e mai, mult mai bine să nu plătim cu vieți omenești pentru opțiunea europeană. Dar să nu plătim nici cu demnitate, să încercăm să ne plăsăm pe poziția neamțului, care nu va da înjudicat pe concurentul electoral, pentru că acela încerca, va încerca să-l mituiască. ceea ce a făcut Promolexus și alte organizații au constatat deci o invazie masivă a corupției, a corupției și a, a, a partidilor a, gata și nu gata, da, deci intenționate să corupă această campanie electorală, să corupă electoratul masiv. Cu concerte, cu agitație electorală, în la atâtea în emisiune, agitație electorală care contravine codul electoral, de ce CEC nu s-a sesizat? Sunt atât de incompetenți cei din CEC, ca cei din Procuratura Generală să, să nu vadă că se încalcă codul electoral și concurenți, unii concurenți electorali deja înregistrați au făcut campanie electorală înainte de a fi înregistrați? deci aceasta debandată este dirijată de undeva și convine unor formațiuni politice care controlează masmedia care controlează justiția, procuratura și mai departe de bandată este un haos dirijat, vorba lui Mart Căciuc eu voi aminti codul electoral interzice organizațiilor obștești filantropice să finanțeze și să susțină, susțină campanii electorale Ederveisului Vlad Lohotniuc. E filantropică? Susține campanie electorală masivă a, a PD-ului? Cu reparații? Cu, cu, cu mama și copil? campanii prin televiziunile? Deci susține? Și e partidului. Epidirea electoral numărul 2. Susține? S-a încalcat uh, codul electoral? S-a încalcat. Mergem mai departe. Codul penal. Modificată în 2013, cum așa, prin mai. Articolul 181. Prevede pedeapsă până, până la 5 ani de închisoare pentru coruperea legătorilor. S-au dat același PD în bani e, și constatat de e, asociați de monitorizare. Au corupt? Au corupt. Stă cineva 5 ani de închisoare? Deci, oameni buni, legislația Republica Moldova a fost ajustată împotriva coruperii alegătorilor. Acum Republica Moldova se desfășoară o corupere nemai pomenită a alegătorilor. Nemai pomenită. Promit în gura, promit la televizor, pe bloguri, pe site-uri ce o să le dea alegătorilor. Uh, domnul de Gerasim, cof, să vă, vă întreb aici. Iată, mâncare, iată de mâncare uh, ce spuneți. Poate fi considerată uh, mită? Uh, sigur că da. Produse alimentare au fost incluse. În acest uh, caz uh, e pasibil uh, de pedeapsă și cel care ia, nu? Ca și în cazul mitei. Uh, adică, codul, adică un alegător care primește uh, secundă, asemenea secundă, ajutoare uh, e pasibil și el de pedeapsă, uh, nu? O secundă Vitale Deci eu. Codul, uh, codul, uh, codul penal care prevede pedepse pentru uh, uh, coruperea alegătorilor, nu stipulează acest proces invers. Dar produsele de tutun, băuturi alcoolice și produse alimentare au fost introduse în articolul 181 I, ca și elemente de corupere a alegătorilor. Deci mită. Păi, Ai putea interpreta că și alegătorul care ia această ajutoare este pasibil de pedeps, absolut în considerare că uh, ia mită. Italia. Noi vorbim, deci sunt posibil noi vorbim. și cei care dau și care iau Voi, Noi vorbim acum nu de alegător Nu, vorbeam mai întâi nu, de alegător Nu, nu stați nu, puțin nu, Ați exemplul din Odessa și m-ați întrebat dacă îmi imaginez așa ceva Tocmai de la alegător vreau să pornesc Cum poate fi determinat un bătrân cu o pensie mizeră să, lasă, nu, ia, lasă, să nu ia? Lasă speculațiile astea Lasă speculațiile astea nu, asta, eu, eu, concret, eu, eu o să răspund concret Deci, pe Italia. Corupă alegătorii, cei care promit construcția unui stat de drept, cei care vor să vină la, la putere, cei care vor să ne cărmuiască în baza legilor pe care le încalcă acum, asta e pericolul. Și nu le permitem pentru că păi, luăm aceste ajutoare. Eu am făcut pentru... un forum. Acum, ca să vin să-ți să apăr și ideea. Po, ta. Poate mi-aduc aminte. Da, îți amintești un forum în care am întrebat, uh, uh, veți accepta o mite. Da, mi-a declarat. că a fost vreo două, și trei săptămâni. Majoritatea legăturilor au spus că da, dar se justificau imediat, dar aș vota pentru Partidul Preferat. Îți imagineți? Adică ce, ce avem electorat? și electorat așa, șmecheri să să-i Acum așa, nu numai șmecheri, avem și oameni umili, avem și pensionari cei la care te referi tu. Oamenii ăștia vor lua acești bani. Bun, vor lua acești bani. Deci, dar eu vorbesc de elita politică. De respectul elitei politice față de valoarea democrată și față de electorat. Mai dacă știi că omul ăsta este sărac și tu nu ai făcut nimic deci, pe parcursul a 20 de ani pentru ca acest om să fie bogat, de ce speculezi pe umilința acestui om? De ce speculezi pe sărăcie acestui om pentru a-i rupe votul? Ce fel de chip moral are elita noastră politică? Cum poți să mergi într-un raion să le dai la pensionari câte 100 de lei acum în campanie electorală? Păi tu la ce te gândești? Sau la pedagogii în văd Vodă câte 150 de lei ca... și vorbești frumos la televizor? Păi stai, cetățene! Tu vrei să conduci Republica Moldova? Tu vrei să ne duci în, uh, uh, uh, uh, Unde vrei să ne duci tu? Și vrei să vii la... Să cârmești un stat de drept? că l promiți aici în stat de drept. Deci prosperitatea economică, respectarea legii, combaterea corupției și transform electoratul într-o turmă de, de, de uai pe care le desconsideri. Eu, uh, Petru Poroșenco, a adoptat pe data de 19 un decret prin care însprește pedepsele pentru coruperea alegătorilor. Dar noi există și interzicere în codul. Uh, uh, uh, uh, electo uh, codul electoral. Au găsit fondații filantropi, filantropi și religioasă. Deci, avem, poate fi demonstrat? Poate fi demonstrat. Uh, avem codul penal. Avem codul penal care spunează foarte clar ce înseamnă coruperea alegătorilor și cum se pedepsește și persoane fizice și persoane juridice. Dacă codul penal ar fi fost adoptat deci a fost respectat. Deci Edervesu trebuie să fie lichidat conform codului penal deja. Mergem mai departe. deci am politic cu ucrainenii? Pentru că ieri citeam o știre. Deja, miliția din Ucraina, poliția, a intentat 171 de dosare penale în caz de corupere alegătorilor legăturilor. Câte penale, dosare de corupere a legăturilor în Republica Moldova în ultimii 22 de ani? Iată ce înseamnă. În Ucraina e caos, e corupție mare, bar... e... Sunt foarte multe probleme, că e război. Și, și el lucrurile a lăsat o Ucraină absolut coruptă. Și mai departe. Bine oameni buni. Dar această stare de război pare că mobilizează uh, organele abilitate cu, uh, cu implementarea unor norme elementarii europene în, în Ucraina. Noi rămânem în urmă la capitolul ăsta. Noi rămânem în urmă la capitolul ăsta. Noi avem legi mai bune ca ucrainenii, ucrainenii le, le, le adoptă din mers. Legi ilustrații, unde la noi? Noi? i Ucrainenii le-au adoptat-o. Cum e? Bună ră. Deci este și merge deja și, și deja sunt, sunt testați, sunt dați afară, funcționari și mai departe. Ca să le Deci, unde sunt dosarele? într-un form, eu spunem într-un form, într form. Această campanie electorală, deci fața campaniei electorale și a democrației în Republica Moldova, știți, știți de cine depinde acum? Pentru campanie partidele sunt în Iureș. Ele vor face orice. mâinile lui Recean, mâinile lui Mihai Balan, de la SIS, și mâinile lui Vel Chatraru. Deci domnul, domnule cea ministru din ar trebui să găbjească deja pe cești oameni. Domnul de la DNA trebuie să găbjească pe cești oameni. Dacă pe un învățător îl găbjești cu 300 de lei sau pe unul la școala auto cu 200 de lei îl găbjești și faci tam, -tam în presă, de ce nu îl găbjești pe liderul unui partid care mânează 150 de lei? Pentru că poate mizezi să facă o coaliție de guvernare după alegeri. Nu, el. Dar nu mă interesează coali coaliția. Eu vorbesc de Chetraru, de Recean și de Mihai Balan. Știm cum se termină uh, povestea politică păi atunci când punem. sunt atacați anumiți funcționari, păi plasați de anumite partide în funcție. Noi vorbim acum de instituții ale statului. Instituțiile de, statului nu funcționează de, de, și atunci de, cu, când nu funcționează instituțiile de drept, stai tot timpul cerem ajutorul europeanilor. Stai mai dați-le, mai stai, arătați nu, cu Ele funcționează dar nu știu îndeplinesc obligațiunile pe deplin. Deci nu funcționează. Procurorul general de ce nu se autosizizează la această stare generală de corupție? Pentru că nu funcționează. El nu primește raport sistem. de la SIS. SIS-ul nu, nu vede că această stare generală de corupere a legătorilor este un atentat da? la statul Republica Moldova? La valorile statul Republica Moldova? Valorile sunt stipulate în Constituție, domn Balan știe. Ori tratăm serios, în Ucraina merge pe cale europeană în fiecare zi pierzând zeci de soldați, tineri, care mor pentru acest parcurs european. Ce facem noi cu această instituții ale statului, care nu suferă nici un mort, nici un rănit, în fiecare zi, nimic? Eu scriu un editorial pe mâine. Eu aș propune șefului statului să facă o declarație. Bun, decret nu are ce emite pentru că legile sunt că a completat codul penal de la ei, contravențional de la ei, că nu era completat, să fac un apel către națiune, către partide, către rațiune, către organe de forță, să curme deci, această deraiere foarte gravă de la principiul statului de drept. Bine, Nicolae Timofti are mult mai puține atribuții nu decât șeful statului nu, de la Chie. Nu, nu, nu, nu. Ce convoacă un Consiliu Suprem de Securitate. Șeful statului are dreptul să facă o adresare. O adresare, dar șeful impactul statului, ne interesează. Șeful statului are dreptul să dea sargini instituțiilor abilitate. Mi se core, pare că la ascultă core, acum, după toate ședințele asta, Consiliului Suprem de Securitate, câte instituții l-au ascultat atunci când Nicolae Timofti le-a cerut să curme corupția din rândul funcționarilor respectivi. Deci, bun, dacă mergem pe ideea asta a nihilismului, deci nu obținem nimic. Eu vorbesc despre un stat în care există instituții legale, abilitate cu funcții, cu responsabilități și cu putere. Asta îți bazează... Uh, uh, uh. Ceea ce, ce nu avem, da. Păi avem, dar. Uh, uh, dar nu în să zic. Dar nu în de uh, deci uh, aplicabilității uh, acestor, acestor uh, împuternicii funcții la care m-am -am referit, -am, -am referit anterior. Deci, noi nu avem război. Deci, noi nu avem problema organizării uh, alegerilor în Donesc. Deci, noi uh, avem normal la Republica Moldova, de pace, de liniște, chiar dacă rușii racolează tineri găgăuși și acum uh, uh, și nimeni uh, tot închid ochii la treaba asta și pregătesc în Rusia acum așa foarte masiv. Și pe teritoriul regiunii transistire ne merg pregătire. Bun, acolo e și sub, e, e sub control, dar aici și acolo sunt organele statului în găgăuze. Constiționale. Dar la vede. subiectul ăsta vom reveni, și ar, dar ar vrea să, să, să revenim în sensul găbjirii acestor, sau curmării acestei uh, uh, uh, tentative a Rusiei de a destabiliza situația aici și, uh, și nu în, în contextul unei situații uh, de ieșite de din comun. La asta mă refeream. Acum ce ar putea să facă alegătorii? Sau ce ar putea să facă organizați obicești? iată că poate ar fi bine să protesteze nu împotriva doar a promisiunilor electorale, pentru că noi știm ce înseamnă promisiunii electorale. Și Obama face promisiuni electorale ca să închide uh, uh, uh, închisoare din, din Guatemala, Guantema, uh, cum se numește, din, din, din Cuba. A l zis să stingă casa și, care și, arde și, acum. Și a închis-o abia și încă deci, deci, deci a doilea termin încă nu și-a realizat mai multe sunt. Când vă retrage armata în Afganistan. sunt niște da. Toată lumea promete niște e, e, e, deci faci ni promisiuni, promisiuni maximaliste, aceea, ca să realizezi ce o parte. E și aici o să ieși și spui că de ce. Pentru Promisiunea de bază a coaliției s-a realizat. Am semnat acord de asociere. Pe de mai departe cu uh, obținerea, uh, deci statului candidat și de membru. Dar nu vom obține acest statut dacă vom avea această campanie Super coruptă. Deci. Bun. Partidile între ele. Cu mas media lor. Cu, cu, cu afisajul lor. Bine, asociația acestea ar trebui să meargă no, acum vorbim, la Comisia Electorală ele, Centrală, ele, la, procuratură, la Procuratură să protesteze, nu? Ele ar trebui. să trebuie să eu stare grave, trebuie se autotestizeze. Dacă nu se autotestizează... A... În fiecare zi, mii de oameni sunt corupți prin cadouri și bani. Păi asta zic. Acum asociațiile obștești despre care vorbim trebuie să protesteze la aceste două instituții. Prin campanie mascate, cerc. prin finanțare mascată, prin finanțare mascată a partidelor, Prin susținere mediatică mai pot dezbate acum pentru că presa este liberă să dezbată, dar există, există probe destule pentru a, a inculpa pe cineva. Sau pentru a, lua o, a adopta o decizie pentru, Sau pentru a organiza niște proteste Este bine ca societatea civilă să nu Protesteze împotriva uh, uh, Bun e, Sau să adauge la, la uh, Sloganurile Ce ați promis, ce ați făcut Să adauge ce faceți cu noi Suntem o turmă de oi uh, Speculați pe faptul că uh, uh, Nu se să refuze nimeni O turbă de macaroane Sau uh, 100 de lei eu de ce atenționez asupra faptului? Doar în campania electorală trecută și locală, 200 de lei costa și nimeni nu să, să, să, să nege lucrurile. Să 200 de lei uh, uh, votul. votul. 200 de lei votul. Traseismul s-a făcut. Acum am, am presiunea că cineva a, a, a, a, fă, a făcut un exercițiu a viitorul traseism. Un partid. Uh, Hai să vedem. Ce fel de campanie vom avea? Cât va costa votul? Pentru că președintele Parlamentului, nu știu, degrevat, nu, nu degrevat n-am auzit, dar trebuie să se seizeze, Premierul ar trebui să se sezeze. Se, se, se, se, se deci fac reprezintă principale Cum partide, partide. Comisia Electorală Centrală cecul, a cerut poliției a să, se, să, să sporească sezeze. securitatea la întâlnirile electorale. Vom vedea acum și are securitate cu, cu corupere Eu re, repet Sau bătut cecul, de la Partidul Democrat cecul, cu antimafie cec a devenit o instituție tehnică cecul ignoră codul electoral acolo unde consideră ea că îi afectează uh, siguranța personală. Ignoră. Sau de grup. Și -a, -a, a ignorat. Eu aș propune domnului Procuror General ca să mai speri pe ăștia care uh, corupă acum a, a electoratul. Eu vorbesc de coruperea electoratului. De, uh, uh, deci uh, obținerea votului prin corupere directă, indirectă a electoratului. Despre a asta este problema principală eh, Procurorul general ar putea să clasifice după codul penal pe aceste partide ca, ca organizație criminală structurată deci, uh, uh, și așa mai departe care urmește inclusiv obținerea uh, uh, mijloace -mi -mi ilicite, mijlo uh, criminale uh, uh, obținerea unor uh, dividende inclusiv politici, scrie acolo da, după rege subalternul, ar trebui deci, acum să-l sancționeze teama, că, și chiar am, izbucut, am în râd. deci La uh, această calificare, definiție a organizației criminali, acum poate fi foarte ușor pretat orice partid politic. E cu structură, e cu conducători, e cu repartezare, e cu teritorial și mai departe și uh, urmează dividende politice. Obținerea prin, prin ce? Prin crimă. Iar coruperea alegătorului este crimă. Conform același articol, îmi pare că 181 prin codul, codul penal eu propun ca organizații opștești, să nu iasă singure 3-4 oameni acolo cu steguleții, flăguleții au cheltuit un grant și la revedere deci aici ar trebui să iasă mii de oameni și spună, nu ne mai prostiți nu ne mai cumpărați că nu suntem de vânzare Pătreația ar trebui să fie sloganul electoral al electoratului Moldovinesc. Nu suntem de vânzare sau eu nu sunt marfă. Bun, era pentru mm -hmm. alții... Pentru, pe, pentru trafic. Trafic de ființă Noi nu suntem de vânzare. Fiecare... care eu, eu poate, bun. Poate să-și pune niște tricouri, niște, niște, niște, niște banere, și să protesteze așa în jurul comisii electorale vreo 24 de ore, 24 în 24, să spun. noi nu suntem de vânzare. Și împotriva procuratorii generale. Domnul Procuror, noi nu suntem de, de vânzare. Și în, în, în, în, și în jurul sedilor partidilor, și organizatul filantropiei, noi nu suntem de vânzare. Pentru că să ne vândă, o să ne, ne cumpere acum cu 100 de lei și cu o să coși de macaroane. Da? Și în patru ani de zile o să vedeți uh, uh, când o să mai vin la dumneavoastră. Pentru nu. că la form, patru ani alegătorii telefonau. De ce nu mai vin pe la noi? Și acum, coloane de autobuse luxoase, coloane de automobile, cu drapele, cu muzică, cu muzicanți, cu concerte, cu circ, cu maimuță, eh, cu promisiuni și cu saci cu bani, au invadat satele Republicii Moldova subit. Vitale, despre ce ne vorbim? Cine vrea să ne conducă? Cine vine să ne conducă? Unul ne-a făcut facut toată vară, altul Alte marafieturi face Se întreabă altul, și eu mult simplu marafiet, Când ajunge marafiet, vorba să discutăm despre bugetul acolo Nu ajung bani niciodată Dar uite când, când ajung în campanie electorală domnule, Se pare că s-ar compensa și bugetul cu, cu toate acțiunile astea nu zi, Dacă aduni tot banii care o să-i în campanie electorală Cred că faci bugetul statului Dar nu e vorba doar de banii ăștia nu ajung crezi, compensații tu, tu, tu la mere dincolo? Crezi? Nu, buti. este un articol în codul electoral eh, care stipulează modul de finanțare a campaniei. Campanii electorale deci, se finanțează din bugetul sau partidii pot lua și credit încă, Deci dar se interzice coruperea alegătorilor din acest... Din acești bani. Sau, se, se interzice folosirea acestor bani pentru coruperea alegăturilor. Și băieții să sunt de altă parte. Acum se duce așa sis sau uh, CNA-ul și se, se întrebă, băieții pensionari pe înfărești, spune. Uh, uh, ați spune 100 de lei, da, de prost. Partidul, de unde a acești bani? Pentru că orice cheltuială trebuie scrisă acolo. Se achită din fondul electoral. Și l spune partidul acela, am dat 100 de lei la pensionari, 50 de lei la pedagogii din fondul electoral. Contrar prevederilor codului electoral. Ca să știm cine încalcă legislația ca să facă pe urmă legea în Republica Moldova. Dacă e bardac, Vitale. Dacă s-o luăm așa, Păi, oameni serioși, șefii, care conduc Republica asta, ani de zi și mai departe, stai, băi, bă, dar tu o ai? Merg și după principiul, scopul, scopul, să mijloacele, păi, pentru că vor la, la putere. Nu nevoie de astfel de scop, să mijloace. Păi, da, păi, stai un pic. Această campanie electorală, și domnul Timof trebuie să înțeleagă, ar putea să spede multe pete de pe obrazul Republicii Moldova. Dar ea murdărește și mai mult chipul Republicii Moldova. Îl profanează. Păi europenii care ne privesc, neamțul care ne privesc și ne dă bani aici ca să dezvoltăm uh, statul de drept, sau americanul care, uh, mulțumim pentru poporul american, scrie în pentru finanțare, care ne dă bani. Păi el Păi stai un pic, eu le dau bani, că e pe altul și să-ți fac cu. Du du-te la un neam și dai macaroane. Sau du-te și dai. Deci. Spunau și de debutul la 100 aceste mii de euro. 100 să, de euro în, în, la adunare electorală. Spui, când ne-am prostinat pe șapcă pentru și de-o baniște. Sau du-te du la neam și spune că fotografiază cu mobilul buletin de vot să ieși și după colț acolo pe untre strase, eu îmi să dau dă 200 de, de mărșuri, de, de euro. Păi, cât de departe suntem noi? Și cât de tempiți suntem considerați noi alegătorii? Nu suntem o turmă de oi. Noi vrem să fim ca nemții. Oamenii mai fost prin Europa deja. Bun, din de Rusia vin morți, sarmanii, băieți și bătuți în Europa și ăștia când vin Europa stau 30 de și sunt îngruzesc. Sunt grozești, spun, o, o, o vecină spunea, în tânără. Trei zile a fost aici. În prima zi m numit vacă, în a doua zi o cerut mite, că am, af că am aflat, uh, aflat că lucrează în Italia, și în a treia zi nu știu și acolo. Și mine din dona, numai... De, nu, nu m de seniora nu m-a scoat nimeni acolo Sunt cazuri mai iar. grave Când merge cineva venit de prin Occident La medic și Unii își mai permit să încalce Legile pe care s-au jurat Că le mai găsesc și boli Adiționale așa ca să ia bani De la oameni Bun. Bun, dar e și, și de Când vin străinile noștri aici Nu pot rezista mai mult trei zile Păi acum Ei află ce se face aici Dar poate vor pleca ăștia cu banii Și, și prin Italia să le 100 de lei la sărmării moldoveni Hai voi primiți acolo 1000 de euro pe Că după știți, vă dăm eu din partea Partidului nostru Foarte democrat, Câte 100 de lei ca să viață de maroșnă Deci Să vedeți cum vor reacționa cei din Occident care lucre... Moldoveni vor 300.000 care lucră în Occident Vă pune mâna la timp și rătă, ori, ori ne de Pe noi nebuni, ori e și sunt nebuni oameni buni Așa trebuie legați Așa trebuie, Așa trebuie lăsați în afara Parlamentul cu orice scop nu pot să obții uh, uh, uh, uh, o finalitate în proces, în parcursul european al Republicii Moldova? Nu pot să obții. Nu poți să mergi în, în Uniunea Europeană cu astfel de campanie electorală. Peste tot e corupție. Dar noi am rămas în sfera marii corupții electorale a Rusiei: unde Putin alege, Putin demite, Putin de afară, Putin judică a Ucrainei, a Kazakhstanului, a Cărgăstanului. Păi stați un pic, oameni buni. Parcă suntem uh, compișor, gata, pe undeva. Domnule Gerasi, mai avem vreo 5 minute până la final. Am zis să vorbim și despre o știre parvenită încă la începutul acestei săptămâni, în ziua de luni, Mă refer la o declarație a ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, care avertiza Uniunea Europeană că dacă va aplica și în Republica Moldova ceea ce a numit scenariul ucrainean, consecințele vor fi negative. La ce să se refere domnul Lavrov atunci când vorbește aplicarea scenariului ucrainean? Bine, acordul de asociere l-am semnat ratificat unele prevederi din acord au intrat în vigoare, mă refer la capitolul Acordului de Comerț Liber, bine, Ucraina a fost nevoită să amâne implementarea respectivului document. La ce se referă Lavrov când Deja primii pași am făcut în direcția respectivă. Ei bine, Ucraina nu a, nu a, nu a suspendat e, întregul document. E vorba de acordul... Am, a, a amânat implementarea va prevederi ca să fie ...prevind da. zonă de liber schimb aprofundat, comprensiv. E, e vorba de importurile pe piața europeană, pentru că Rusia... Bun... Rusia invocat că aceste importuri de piața Unii Europene ar putea să, devine, să fie reexportate în Rusia și Unii Europeană a mers în Pentru Ucraina facilitățile au rămas aceleași conform acordului. Bun, Lavrov, faiurește, să mă scuzați de expresie, dacă el spune, citez următoarele. Am rămas perplex, am rămas profund mirat că în Republica Moldova Curtea Constituțională a emis o, de o decizie prin care interzice partidele pro-europene auzit deja așa decizie. Ce tot am rămas străsniți. La vreo e, uh, o fumată uh, cânipă împreună cu Putin. Ori într-adevăr Rusia merge pe niște potlogării enorme pentru a provoca un război și aici, în Republica Moldova. Domnul că am uitat deja Rusia și pre... de diplomație, pentru că acum vorbește despre Moldova și Transnistria ca despre părți separate, chiar dacă Moscova nu susține oficial integritatea și suveranitatea statului. Italia, dacă îți amintești, Parlamentul nostru a adoptat niște modificări la legislație care bine să întețească acțiunile Orientate spre uh, distrugerea statului Care ar afecta statul Republica Moldova Lavrov Dacă uh, deci, uh, ar, ar vrea Procuratura generală din Republica Moldova da, Lavrov ar avea deja deschis un dosar penal la Chișinău Și dat în, căuta, în urmărire generală Pentru Șantaj și pentru instigarea la, instigare la separatism teritorial și la destrămarea Republicii Moldova. Când spune la că dacă Republica Moldova va renunța la statutul de neutralitate, pentru că o țară neutră, cum, cum a fost și Ucraina, o poți bombarda fără să o ajute nimeni, și va deveni o țară în afara blocurilor, nici nu pune problema că se între în NATO, dar de, în afara blocurilor, adică noi nu vom fi cu nimeni. Dar nu vom fi, pur și neutri ca să putem primea ajutor Dacă ne bombardează din teraspolul la Chișinău, de exemplu cu tancul. Uh, și vrut spune, atunci, uh, uh, transmisia așa nu uita transniție uh, își, uh, va putea obține independență Adică va avea dreptul să-și determine sfarta de mai departe vrut pune la cale, uh, Rusia pune la cale un, un, un război și în Republica Moldova Este la sigur deja pentru că astăzi, dacă ți-am dacă urmărești declarațiile lui Lavrov înaintea campaniei din Georgia, declarațiile lui Lavrov înaintea campaniei din de Ucraina, declarațiile lui Lavrov înaintea campaniei din, din Republica Moldova, ele sunt aproape identice. Eu le aveam pe nevă. Aceleași minciuni gogonate, aceleași tactici de semi-adevăr, aceeași psihoză și aceleași tertipuri. Cum, cum ar declanșa un război eventual Trebuie să pornească de la un pretext într-i de toate pretextul, care este, pretext, așa, pretextul este se mai mult pretextul sau mai Este comratul uh, uh, uh, care într-o într bună zi pune uh, uh, oamenii înarmați pe traseu și și ea care problemă? N-a mai avut treburi de ăsta? N-a mai fost comratul blocat? Uh, Tiraspul care a putea să devină foarte agresiv și să ocupe cu tancul toate statele din, din stânga și ni nimeni nu se poate face nimic? O să, cum o să intervenim acolo? Bine, da. o fi în situația, -a, -a să în situația ca să intervenim. Și dacă nu intervenim? Și dacă nu intervenim, nu. O ocupat o bucată de teritoriu. Încă o bucată și au mai luat. Dacă intervenim, e război. Asta e situația. Și dacă Acum, intervenim, oricum acuma, nu obținem. Am văzut, cu rusul a, a, nu te pui. Păi nu cu rusul nu te pui, deci nu te pui cu mintea rusului, că nu toți ruși să Da, bine, cu regimul de la Cremlin. Este regimul de la Kremlin și este și mai sunt și ruși la minte. Acum, ce fac ruși îndonesc? Azi și ieri. Aduc forțe uh, de, de asalt. Deci, uh, de desant, de paraș adică parașutiști, trupe speciale și mai departe, îndonesc. Și asta a pe fundalul, pe fundalul discuțiilor din astă noapte. Nu, discuțiilor așa. din asta noapte pe care le-a purtat la telefon din câte uh, am aflat Poroșencu cu Putin, care vorbesc despre aplanarea conflictului, despre un procesul de pace. Păi asta, da. Și după ce discute, Putin trimite uh, trupe militare suplimentare și armament în, în, în Iată care este problema. Deci, de aceea i-am spus că politicienii din Republica Moldova ar trebui să fie foarte și foarte responsabili. Iar organele de drept ar trebui să se asume riscul de a ne garanta această securitate și politică și, și națională. Jurnalistul coleg Arcadie Gherasim s-a aflat în emisiune. Vă mulțumesc, vă aștept și săptămâna viitoare. Urmează știrile ore fixe, rămâneți aproape. Puncte de reflexie